Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Da priđemo na sljedići hadis, odnosno poglavlje babu do hudle hala u vastit vas, vas, vas poglavlje o ulosku u halu, odnosno u wc, u klozet, u vastit i čišćenje. I čišćenja. Odnosno, ovo poglavlje govori o adabima, odabima odlaska, ulaska, izlaska iz WC-a, načine obavljanja nužde, izlasku, načinu čišćenja nakon obavljanja nužde. Znaci ti detalji, ti detalji se spominju u ovom poglavlju odnosno o hadisa što je zabilježeno koji su mutefekun alihi. Prvi od tih hadisa je hadis Nači 11 i po An Anas ibn Malik radijallahu anhu, anan nabija sallallahu alejhi ve sellem kana idha dakhala khala qala. Od Anas ibn Malik radijallahu anhu se prenosi da kaže Allahu ve rasul sallallahu alejhi ve sellem kada bi od od došo hadis khala kada uge u wc ili klozet ili halu. Vi što od riš halak od nas na arapskom je khala. Hala u stvari znači mjesto izdvojili, gdje se čovjek osami izdvoji. Jer ljudi kada su prije obavljali nuždu, znači udaljili bi se od mjesta gdje se živi u sredini, izdvojili bi se, otvršili, udaljili bi se i otešli bi u hala. Tako nas je dađa, hala, znači mjesto da se čovjek osam, kako bi obavio nuždu. Kaže, u hadisu je dosto, kada bi ušao u, u klozet, rekao bi, kale, Allahuma inni hudu bike minan hubuthi wal habaiti. Allahu moj, utječem ti se od hubusa i habaica. <clears throat> e, značenje ovdje hubusa i habaica, znači odmah da pridimo ovdje na, na komentarisanje, e, o, o arapskom jeziku znači može biti hubus ili hubs. Ako je hubs, to znači zlo. Ako je hubus, to su uh, muški šeitan. <clears throat> Tako da je značenje ovde, znači Allah moj utičem ti se od muških i ženskih šejtana, tako tako nam je prevedeno. Ali ako uzmemo e, da je da je ovdje rich e, hubz, a ne hubuz, onda bi e, bilo značenje Allah moj utičem ti se od zla, vjerovatno misli se o zlu šejdana, od zla i od habaita, znači od ženskih šejtanosno, od šejtana inače. Znači od zla koje oni donose i od njih samih. Jedno i drugo ispravo u tome tom ima širine. Samo da ovde pojasnimo ovde. Došlo je u hadis, kaže i da dehala hala. Kada bi ušao u WC, izgovorio bi to. Ako uzmemo doslovno, bukvalno ovde hadis, znači ispalo bi, znači da ne nema smetija. Prvo treba ući u WC, pa prouči to u dobu. Je tako? A opće poznata stvar da mi učimo ovu dobu prije ulaska u WC. pri ulaska u HAL ili WC, ili klozite dovce, kako hoćete. Uh, u aravskom jeziku, jeziku se za nešto kaže... Uh, uh, kao što ude do i da dehala in ka što se Kur'an skuit fa iza qara'tel Qur'an fasta'id bil min shaytan rajim kada učiš Kur'an iza qara'tel kada učiš Kur'an traži učiš to od kada laho trokne tog šejtana u stvari mislise ida eretta kada hoćeš da čitaš Kur'an znači pri nego što počneš čitati onda da proučiš auzu billahi minashaitanir rec. a ne da već čitaš pa da onda proučiš. A ako bi znači uzeli doslovno bukvalno ispalo bi znači kad iza karate kada učiš Kur'an, a znači, Kur'an pa auto Kur'ana kaže uz billahi znači. Tako bi bukvalno bilo doslovno. A u stvari ovde se misli misli se ovde znači prije nego što počneš. Da ne bi neko imao delimo od toga da kaže onih oni ko po početku nauči arapski jezik pa kaže vidi ovde ga kada uđe, vidi da proučiš. Znači, može se i poslije pručiti, a ne prije toga. Nego misli se, znači, prije, nego što, kad, ko hoće od vas, kaže, ko hoće da uđe u veci, to je značenje. Znači, kada ne bi u sada, sada ne, Allah sad, sad poslani, kada bi htio da uđe u halu, u klozet, pručio bi ovo. A ne kada bi ušao. Značenje ovog Hadisa, odnosno, opće značenje Hadisa, naravno, govori o tome, da, znači Enes, Enes ibn Malik radi Allahu Anhu, pošto on služio poslanika sa lalahu, spominjenjam neke edebe, odnosno u ovom slučaju ovdje ovaj edeb, koji je radio poslanik sa lalahu, a tu je da je da je stalno se sjećao Allaho Đelešanu, tražio utočište kod Allaho Đelešanu. Ako je poslanik sa lalahu, se bojao zla, i oni koji donose zlo a to je šeitan i traži utočište ko da lađeš od njih preće je naravno da mi tražimo znači preće da mi tražimo uh, jer poslanik sa lalaho ali sad je bio zaštićen sa te strane kao što je došlo u redovu na hadijsku obježu muslim da je hey, tako znate u hadis, da svaka osoba ima svoga karina ima šeitana karina koji uh, šeitana pratioca koji ga prati i postiće ga na zlo došaptavamo zlo, uljopšavam zlo, odraća ga od hajra. Pa je poslanik s Al-Olajom, sada kaže, osi moj karin. Kada je on upita. Al-Olaj i ti imaš karina, i tebe postiče na zlo. Kaže, da, kaže, međutim, volak innehu, sad imao tu raštu tumačenju, volak innehu, esleme ili eslemu. Dva tumačenje toga što prije nisu izlali herakete. Može značiti, kaže međutim, kaže Inehu Eslemu, da je on primio Islam, njegovu žen primio Islam pratilac, jedno tumačenje, drugo Eslemu, da, da sam ja zaštićen od njegov. Imam ja pratio sam, sam ja zaštićen od njegov. Ili imam pratio sam da je primio Islam, jedno i drugo tumačenje poslije kod Ulemi, jer tako se može razumeti sa Isla. Eslemu ili Esleme. <clears throat> E, uh, ovaj hadis ukazuje na sljedeće, a to je da Mustehab da je Mustehab pročitati ovu, ovu prilikom uh, ulaska u WC, odnosno pri nek što se uđe u WC, kako bi osoba bila zaštićena od, od zla, šejtana. E uh, uh, vjerovatno ste čuli da je postoji hadis, Šejh Albani ga ocjenjuje vrlo dostojnim da osoba koja uđe u VC i proći ovu dovu, da je zaštićena od čega? Da je zaštićena od pogleda, da je zaštićena od pogleda džina i šeitana, odnosno da bivan ima naređen da napusti prostoriju i da ga oni onda ne vide. Hadis e, ima u sebi slavnosti, šejih Albanija, s jednog i drugi narod, nimo šejih Albanija. Znači ovo je najpitanja stvar vezana za ovaj hadis. Danas pominjemo druge stvari.